35. fejezet A papirus tekercsekkel, ecsetekkel és palettákkal megrakott szamár vezette Pászert Memphis kanyargós külvárosi utcáin. Ha északi szél rossz irányba fordult volna, Suti vette volna át a vezetést, de a négy négylábú hű maradt hírnevéhez. Kem és a pávián zárta le a menetet, amely a Sesinek otthont adó kasszárnya felé tartott. A vegyész már hajnaltól a palotában dolgozott, tehát szabad útjuk lesz. Pászer A révész holttestét a legközelebbi rendőrőrsre vitték, ahol a helyi tótumfaktum badar képtelen jelentést írt róla. Nem volt hajlandó elismerni, hogy büntén történt a körzetében, mert félt, hogy elmarasztalnák miatta. Ahelyett, hogy igazat adott volna a bírónak, úgy vélte, hogy a révész egyszerűen vízbe fulladt. Szerinte a révész nyakán és halántékán látható több sérülés apuszta véletlen műve, Pászer részletesen leírta a fenntartásait. Már csak pár percre találkozhatott Noferettel, mielőtt visszaindult volna Északra. A doktornőre már napfelkeltekor számos beteg várt. Pászer számára a néhány banális mondatnál sokkal becsesebb volt a lány bátorító és együttérző tekintete. Suti örült, hogy barátja végre elszánta magát a cselekvésre. A kaszárnya igen távol esett Memphis legfontosabb katonai épületeitől, és úgy tűnt, hogy teljesen kihalt. Az udvarán egy katona sem gyakorlatozott, egy lovat sem futtattak. Suti harciasan készült arra, hogy meggyőzze a bejárat őreit, de senki nem próbálta az útjukat állni. Az épület meglehetősen roskatagnak tűnt. Egy kőhalmon két öreg ember üldögélt, beszélgettek. Melyik test kaszárnyája ez? Az öregebb katona felnevetett. Ha, a veteránok és a bicebócák hat testééé, kölyök. Itt időzünk, mielőtt vidékre küldenének minket. Búcsút mondtunk már az ázsiai utaknak, az erőltetett menetnek, a szűkös fejadagnak. Hamarosan lesz egy kis kertünk, egy szolgálónk, tejet iszunk, majd és friss zöldségeket eszünk. Ne és a kaszárnya parancsnoka. Ja, ott a barakban, a kút mögött. A bíró jelentkezett a tisztnél. Ritkán vetődik erre a látogató. Pászer bíró vagyok. Azért jöttem, hogy átkutassam a raktárt. Raktárt? Nem értem, miről beszél. Egy bizonyos sesinek ebben a kaszárnyában van a műhelye. Sesi? Nem ismerem. Pászer elmondta, hogyan néz ki a vegyész. Ja, Az! Délutánonként szokott jönni, és itt tölti az éjszakát. Felsőbb parancs, én csak végrehajtom. Nyissa ki a műhelyét. Nincs hozzá kulcsom. Vezessen oda. Az illetéktelen látogatók elől erős fa ajtó zárta el Sesi föld alatti műhelyét. Pászer feljegyezte egy agyaktáblára az évet, hónapot, a napot, de még az órát is, valamint pontosan leírta a helyszínt. Nyissa ki! Nincs jogom hozzá. Tanúsítom majd, hogy az utasításomra történt. Suti segített a tisztnek. Egy lányzsával feltörték a fából készült zárat. Pászer és Suti belépett, Kem kint örködött a páviánnal. Tűzhelyek, kemencék, nagy halom faszén és pálmakéreg, öntőformák, részszerszámok, Sesi műhelyéből semmi sem hiányzott. Rend és tisztaság uralkodott mindenütt, így Suti hamar rátalált a titokzatos ládára, amelyet a másik kaszárnyából hoztak át. Olyan izgatott vagyok, mint egy szűz fia az első barátnője láttán. Várj még egy percet. Hát nem szokás megállni ilyen közel a célhoz. Előbb folytatom a jegyzőkönyvet. Hogyan találtuk meg a helyiséget és hol volt a gyanús tárgy? Alig fejezte be Pászer az írást, Suti már nyitotta is a ládát. Vas, vasrudak, és nem is akármilyenek. Suti a kezébe vette egy vasrudat, megpróbálta megbecsülni a súlyát, végig a felületét, a nyálával megnedvesítette és a körmével megkaparta. Hmm, nem a keleti sivatag vulkáni láiból származik, eh. Ez az a legendás fém, amelyről a faluban meséltek. Az égi vas! Meteoritok, állapította meg pászer. Ez itt egy egész vagyon. Ebből a vasból készítik az életházának a papjai azokat a fémköteleket, amelyeken a fáraó az égbe emelkedik. Hogyan kerülhet ilyesmi egy egyszerű vegyész birtokába? Tudtam, hogy milyennek kell lennie, de sosem képzeltem volna, hogy a kezemben tarthatom, mondta Szuti lenyűgözve. Nem a tiéd, figyelmeztette pászer. Ez itt bizonyíték. Sesinek magyarázatot kell adnia arra, hogy hogyan jutott hozzá. A láda alján egy vasból készült ácsbárd feküdt. Ezzel a szerszámmal nyitották meg a múmia száját és szemét, amikor a halandó test a rítusokban feltámadva átalakult fénylő lényé. Sem pászer, sem szuti nem mert a szerszámhoz érni. Ha a tárgyat valaha is megszentelték, akkor természet fölötti erővel rendelkezik. Nevetséges, jegyezte meg szuti, ez csak egy darab fém. Lehet, hogy igazad van, de inkább nem kockáztatok. És most mit tegyünk? Várjuk meg, hogy a gyanúsított ideérjen. Sesi egyedül jött. Amikor látta, hogy tárva nyitva a műhelye, azonnal sarkon fordult és megpróbált elmenekülni, de a núbiaiba ütközött. Kem letessékelte a lépcsőn a műhelybe. A pávián ekközben mazsolát rákcsált a fal tövében. Nyugalma jelezte, hogy a vegyésznek nincsenek társai a közelben. Nem bánom, hogy ismét láthatom, köszöntötte sesi pászer. Úgy látszik, szeret költözködni. Sesi, amint belépett, rögtön a láda felé pillantott. Kiengedte meg, hogy kinyissa? Házkutatás A kisbajszú ember jól uralkodott magán. Jeges nyugalommal nézett a bíróra. A házkutatás kivételes eljárásnak számít jegyezte meg csípősen. Nem kivételesebb, mint az ön tevékenysége. Ez a helyiség is a hivatalos műhelyem része. Látom, kedveli a kaszárnyákat. A jövő fegyverein dolgozom. Ezért kaptam engedélyt a hadseregtől a helyiség használatára. Nyugodtan ellenőrizheti. A hadsereg támogatja a kísérleteimet. Ezt nem kétlem. De... Ha égi vasból akarta készíteni azt a fegyvert, akkor sajnos fel kell hagynia a kísérletekkel. Ez a fém a templomot illeti, épp úgy, mint a láda mélyére rejtett ácsbárd. Az a láda nem az enyém. Talán nem tudott róla? A tudtomon kívül került ide. Ez nem igaz, szólt közbeszuti, hiszen személyesen maga rendelkezett arról, hogy ide hozzák. Azt hitte, hogy ezen az eldugott helyen biztonságban lesz. Kémkedtek utánam? Honnan van ez a vas? kérdezte pászer. Hmm. Nem vagyok hajlandó válaszolni a kérdéseire. Ebben az esetben le kell tartóztatnom. Lopásért, orgazdaságért és a nyomozás akadályozásáért. Tagadni fogok és elutasítják a keresetet. Velünk jön, vagy meg kell kérnem a rendőrt, hogy kötözze meg a kezét? Nem fogok elszökni. A kihallgatás miatt Jarrotnak túlóráznia kellett, pedig a lánya, aki időközben elvégezte a tánctan éppen aznap fellépett a negyed főterén. Annál is inkább elégedetlenkedett, mert nem sok írnivalója akadt. Sesi egyetlen kérdésre sem felelt. A bíró türelmesen újra és újra feltette a kérdéseit. Kik a cinkosai? Egyedül nem tehetett szert az égivasra, Ehhez nem elég egy ember. Sesi félig leeresztett szemhéja aló sandított pásszerre. Olyan rendíthetetlennek tűnt, mint az uralkodói fal valamelyik erődje. Valaki magára bízta ezt az értékes fémet. Milyen célból? Amikor a kísérletei kezdtek eredményt hozni, a kádásféle ügyre hivatkozva elbocsájtotta a segédeit. Alkalmatlansággal vádolta őket. Azóta tehát senki sem ellenőrzi a tevékenységét. Ezt az ácsbárdot készítette vagy lopta? Szuti legszívesebben lekevert volna két pofont a bajszos némának, de tudta, hogy pászer nem hagyta volna. Kádás és maga régi barátok, igaz? Tudott a kincsről, és megpróbált lopni belőle. Ha csak nem maga rendezte meg a komédiát, hogy eltávolíthasson a műhelyéből minden zavaró tanút. Sesi egy gyékényen ült, a lábát felhúzva, és makacsul hallgatott. Tudta, hogy a bírónak nincs joga erőszakot alkalmazni. Hiába hallgat, ki fogom deríteni az igazságot. A vegyészt nem rendítette meg a bíró fenyegetése. Pászer megkérte sutit, hogy kötözze össze sesi kezét, és kösse hozzá a falba rögzített karikához is. Sajnálom, Jarrot, de meg kell kérnem, hogy vigyázzon egy ideig a gyanúsítottra. Sokáig kell itt maradnom. Még az éjszaka beállta előtt visszatérünk. A Memphisi palota több tucatnyi hivatalában írnokok sokasága dolgozott. A vegyészek előjárója a királyi műhelyek felügyelője volt, egy magas, szikár, ötven év körüli ember, aki igencsak meglepődve fogadta a bírót. A kísérőm Suti harci kocsizó hadnagy, aki tanúsítja a vágyjai migasságát. Milyen vádakról beszél? Az egyik beosztottját Sessit letartóztattuk. Sesít? Képtelenség, ez csak is tévedés lehet. A vegyészek használnak égi vasat? Ja, természetesen nem. Az égi vas ritka fém, ezért a templomokat illeti meg, csak is rituális célokra használható. Akkor mivel magyarázza, hogy sesi jelentős mennyiséggel rendelkezik belőle? Hát, nyilvánvaló félreértés. Van Sesinek valamilyen különleges feladata? Ő közvetlen kapcsolatban áll a hadsereg egyes felelőseivel. Neki kell ellenőrizni a réz minőségét. Ő engedje meg, hogy kezeskedjem sesi becsületességéért, szaktudásáért is, és, és fethetetlenségéért. Tudta, hogy egy titkos műhelyben dolgozott az egyik kaszárnyában? Hadsereg parancsára. Ki írta alá a parancsot? Egy sor főtiszt, akik új fegyverek készítésével bízták meg a szakembereket, köztük Sesit is. De az égi vas felhasználása nem szerepelhetett ebben a megbízásban. Buzanyára van valami egyszerű magyarázat rá. A gyanúsított nem hajlandó beszélni. Sesi mindig is hallgatag ember volt. Tudja, hogy honnan való? Úgy emlékszem, Memphis környékén született. Ellenőrizni, kérem? Igazán fontos ez? Fontos lehet. Uff, meg kell néznem a nyilvántartásban. Több mint egy órába is beletelt, mire megtalálták a Sesire vonatkozó tekercset. Úgy van, ahogy mondtam. Sesi Memphis-től éjszakra született egy kis faluban. Tekintettel a fontos beosztására ön nyilván ellenőrizte ezt. A hadsereg ellenőrizte, és semmi rendellenes nem talált. Az ellenőr pecséltséhez szabályszerű, és mi minden további nélkül felvettük sesit. Számítok magára abban, hogy a lehető leghamarabb szabadlábra kerüljön. Sajnos egyre több a terhelő adat ellene. Már nem csak tolvajlással vádolható, hanem az is bebizonyosodott, hogy hazudott. Hmm... Nem túlzó kijelentés ez, pászer bíró. Ha ismerné sesit, tudná, hogy képtelen bármiféle becstelenségre. A per során majd kiderül, hogy ártatlan-e. a küszöbön ült és zokogott. A szamár egykedvűen nézte. Szuti felrázta az írnokot, közben pászer megállapította, hogy sesi eltűnt. Mi történt? Eljött, a jegyzőkönyvet követelte, talált benne két hiányos bekezdés, amely miatt szabálytalan volt, Prr, megtorlással fenyegetőzött, kiszabadította a gyanúsítottat, mivel formailag igaza volt, kénytelen a engedni. – Kiről beszél? – Hát a rendőrfőnökről, ment Moszérról. Pászter elolvasta a jegyzőkönyvet. Jarrodt valóban elfelejtette beírni sesi tisztségeit és címeit és azt sem jegyezte fel, hogy a bíró maga vezetett előzetes nyomozást, anélkül, hogy valaki más kérte volna fel rá. Az eljárás tehát semmis. A kőrácsos ablakon beszűrődő nap éppen mentmoszé -e fénylő, illatos olajjal megkent koponyájára sütött. Erőltetett lelkesedéssel, mosolyogva fogadta pászert. Nem de csodálatos országban élünk, kedves bíróm! Senki sincs kitéve a túlzó törvények szigorának, mert mi örködünk a polgárok jóléte felett. Túlzó! Ez igen divatos kifejezés mostanság. A műhelyek felügyelője is ezt használta. Nem szabad szemrehányást tennie neki. Miközben az irattárban keresgélt, értesített engem is letartóztatásáról. Azonnal az ön irodájába siettem, mert meg voltam győződve arról, hogy sajnálatos tévedés történt, és így is volt. Ezért engedtük el azonnal sesit. Nyilvánvaló, hogy az írnokom hibázott, ismert el Pászer. De miért érdekli magát ennyire ez a vegyész? Katonai szakértő. A kollégáival együtt az én közvetlen felügyeletem alá tartozik. A beleegyezésem nélkül nem is lehet kihallgatni. De belátom, hogy ön ezt nem tudhatta. Akit lopással vádolnak, arra többé nem vonatkozik a részleges mentelmi jog. De alaptalan a vád. A formai hiba nem szünteti meg a tényeket. Sesi az egyik legjobb fegyverzeti szakértőnk, mondta ünnepélyesen mosse. Gondolja, hogy ilyen ostobasággal kockáztatná a pályáját? Tudja, hogy mi az ellopott tárgy? Ez mit számít? Nem hiszem, hogy lopás történt. Ne akarjon az igazság bajnokának képében tetszelegni. Hol bújtatta el Sesit? Olyan helyen, ahol védve van a túlkapásoktól. Szuti egyetértett pászerrel. Mindent egy lapra kell feltenniük. Össze kell hívni a bíróságot. A bizonyítékok és az érveik döntőek lesznek, ha csak nem állnak az esküdtek a másik oldal szolgálatában. Pászer nem utasíthat el minden esküttet, különben elveszik tőle az ügyet. A barátok meg voltak győződve arról, hogy az igazság, amelyet a per során a világ elé tárnak, a legtompább elméket is megvilágosítja majd. A bíró részletesen elmondta bránérnak a stratégiáját. Sok kockázatot válasz. Van ennél jobb út is? Kövesd azt, amit a szíved tár fel előtted. Azt hiszem, hogy a legmagasabbra kell célozni, hogy ne veszek el a jelentéktelen részletekben. Ha a lényegre összpontosítok, könnyebb lesz a harca hazugság és a hitványság ellen. Sosem fogod beírni félmegoldásokkal. Neked teljes ragyogásában kell a fény. Talán nincs igazam? Ehhez a perhez érett, tapasztalt bíróra lenne szükség, de az Istenek rád bízták ezt az ügyet. Te pedig elfogadtad a feladatot. Kem őrzi a ládát, amelyben az égi vas van. Rátett egy deszkát, most azon ül a pávián, Még csak meg sem közelítheti senki. Mikorra hívod össze a bíróságot? Egy héten belül, mivel rendkívüli ügyről van szó, Felgyorsítom az eljárást. Gondolja, hogy jó úton vagyok ahhoz, hogy feltárjam, milyen veszély fenyeget minket? Közel jársz hozzá. Lehet egy nagy kérésem? Hát miért ne lehetne? Közelgő kinevezése ellenére beleegyezik, hogy eskütnek jelöljem? Az idős mester a Szaturnuszt védőbolygóját figyelte, amely szokatlan fénnyel ragyogott. Két elkettél benne?